الذي هو حق الله على العبيد باب قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية لدى لمباقني Al-Syaikh rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita salah satu jenis tauhid yang tidak sempurna keimanan tauhid seorang muslim sampai dia mentauhidkan dan memurnikan tauhidnya dalam hal ini yaitu tauhid al-asma sifat sebab keimanan seorang muslim yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengimani Empat hal yang pertama beriman tentang wujud Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Yang kedua mengimani tentang tauhid ar-Rububiyyah. Yang ketiga mengimani tentang tauhid al-Uluhiyah. Yang keempat. Beriman tentang Tauhid Al-Asma'ul asma Sifat Dan apabila seorang Mendatangkan keempat Macam Tauhid ini Berdasarkan sisi yang benar Maka berarti dia telah menyempurnakan Tauhidnya Apabila dia meyakininya Dan mengamalkan sesuai dengan konsekuensi dan tuntutan dari tauhid tersebut. Maka, ikhwanin fid din, 'azakumullah. Tauhidul Asma wa Sifat merupakan salah satu jenis tauhid yang mana seorang muslim wajib untuk menjadikannya sebagai akidah dan wajib untuk mengimaninya berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alamkah baiknya perkataan al-imamu syafi'i rahimahullah ta'ala di saat beliau mengatakan amantu billah wabima ja'anillah ala muradillah wa amantu birasulillah wabima ja'an rasulillah an rasulillah ala muradi Rasulullah Aku beriman kepada Allah dan beriman pada apa saja yang datang dari Allah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah berdasarkan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itulah keyakinan seorang muslim mereka tidak mengimani sebahagian yang datang dari Allah dan Rasulnya Lalu kemudian mereka mengingkari sebahagiannya Mereka mengimani sebahagian dan mengingkari sebahagian Seperti apa yang telah dilakukan oleh Ahlul Kitab Beriman pada sebahagian Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka Dan kufur Serta ingkar terhadap sebagian yang lain Amal muslim, maka mereka memurlikan ibadah mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, merupakan kesempurnaan tauhid seorang muslim ketika dia mengimani. Apa saja yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa sahaja yang diberitakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadit-hadit yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa sahaja yang diberitakan oleh Allah dari namanya. Demikian pula dari sifat-sifatnya. Apa sahaja yang diberitakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hal ini beliau adalah makhluk yang paling mengerti tentang Allah makhluk yang paling mengerti tentang Allah dan perkataan yang paling benar dan jujur maka kita mengimani apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan nama Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita menafikan tanpa kita mentaltil ataukah mentauil merubah dari makna yang sebenarnya ataukah menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk ataukah pembagaimanakan, takkif ahlu sunnat wal jamaah berlepas dari semua itu mereka senantiasa berada di atas at-tariq sebagaimana yang telah Dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat. Dalam hal keimanan mereka kepada perkara-perkara yang seperti ini, mereka semua sepakat. Para ulama ulama sepakat untuk menyatakan satu sikap Amir Ruha bila Bilakeef. Biarkan nas-nas itu datang begitu saja tanpa perlu kalian membagi apapun yang datang pada kalian dari nama atau kadari sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaklah kalian tunduk kepada nas itu tanpa perlu kalian membagaimanakan, membayangkan dan yang misalnya apakah itu menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata atau Allah azza wa jal memiliki pendengaran atau Allah subhanahu wa ta'ala tertawa Allah marah Allah murka Allah memiliki betis Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jari jemari dan seterusnya kita imani sebagaimana datangnya tanpa perlu kita bayangkan dan tidak tanpa perlu kemudian kita menyerupakan dengan apapun dari makhluknya karena ini merupakan tanda-tanda kesesatan apabila seseorang keluar dari jalur dari apa yang telah di yakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabah Maka berhati-hati dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang akan merusak. Dari at-tasybih at-tamsil, at-ta'til, at-takyif dan yang semisalnya. Sebab tidak satu pun dari jalan tersebut yang benar. Seperti apa yang telah dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat. Oleh kerana itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Walillahil Asmaul Husna. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang husna. Husna merupakan bentuk muannath dari ahsan walillahil asman husna milik Allah nama-nama yang paling baik ya, jadi bukan hanya Hasan, bukan alismul Hasan, tapi alismul ahsan, yang paling baik, yang tidak ada aib, tidak ada kekurangan ditingjau dari sisi manapun, itulah nama Allah subhanahu wa ta'ala fadu'uhu biha maka berdo'alah kamu dengannya dengan bertawassul Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Karena sesungguhnya nama Allah itu Merupakan nama Allah yang paling agung Nama Allah yang tidak ada kekurangan Dan tidak ada aib sedikit pun Dan mengandung sifat-sifat yang mulia Sifat-sifat yang maha tinggi Yang juga tidak ada kekurangannya Semua nama Allah Pasti memiliki As-sifat Semua nama Allah pasti memiliki sifat. Wadzurul ladzina yulhiduna fi dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan. Yaani jangan hiraukan mereka. Kalian tetap berjalan. Jangan pedulikan mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka datangkan dari berbagai macam syubuhat, tinggalkan. Hendaklah kalian meyakini bahwa Allah itu memiliki nama-nama. Dan nama-nama Allah itu nama-nama yang paling baik. Karena nama-nama Allah itu paling baik, maka nama Allah itu pasti mengandung sifat, sifat yang paling mulia, paling agung. Adapun orang-orang yang tidak meyakini itu, tinggalkan mereka. Orang-orang yang tidak menetapkan nama-nama Allah, tinggalkan mereka. Orang-orang yang tidak menetapkan sifat-sifat Allah, tinggalkan mereka. Orang-orang yang tidak menetapkan sebahagian dari nama Allah ataukah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat ini yulhidun. Orang-orang yang ilhad yang dimaksud dengan ilhad Maknanya secara bahasa Adalah al-may Mirim Ya Membelok Dinamakan Bagi Bentuk kuburan yang condong Ya Ke arah kiblat, namakan Al-lahdu Kata Rasulullah SAW Al-lahdu lana Lahad itu adalah miliknya kaum muslimin. Maka lahat artinya al-mail, penyimpangan. Adapun yang dimaksud dengan allah al-ilhad di dalam ayat ini adalah menyimpang dari apa-apa yang wajib untuk diyakini bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-mailu amma yajibu lil-Asmahu wa taala min haqqih. Dan itu segala bentuk penyimpangan. Segala bentuk penyimpangan seperti penyimpangannya kaum musyrikin Yang Memberi nama Kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama-nama ya, Yang dipelintirkan oleh mereka Lalu diberi nama pada patung-patung mereka Seperti al latah dari Al-Ilah Al-Uzza dari Al-Aziz Al-Manah dari Al-Mannan. Lalu mereka namakan pada selain Allah. Seperti pula perkataan orang-orang falsafah yang menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu illatun fa'ilah. Apa maksudnya? Atau al-aqlul fa'al, nama-nama yang ma anzalallahu azza wajal bihi min sultan. Ya. Termasuk pula di antaranya al mubtadi'ah dari kalangan jahmiyah wal mu'tazilah war rafidah wal mujassima al asha'irah al maturidiyah wal kullabiyah dan yang lainnya dari mereka-mereka yang tidak utuh dan murni dalam hal mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana datangnya Maka mereka ini memiliki nasibun, memiliki bahagian dari ayat ini. Sebab mereka termasuk orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. ذَكَرَ Abi Hatim مِنْ عَنِدْنِ أَبْبَاسٍ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يُشْرِكُونَ Telah disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas. Ketika beliau menafsirkan يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Maksudnya yushirikun. yaitu mereka menyukutukan dalam hal nama-nama Allah. Wa anhu dan dari beliau pula. Beliau menyatakan sammu al-lata minal ilah wal-uzza minal aziz. Mereka memberi nama lata dari al-ilah dan al-uzza dari al-aziz. Yang beliau sebutkan adalah salah satu bentuk ilhad. Dan apa yang disebutkan dari kalangan mufassirin. Tak kala mereka menafsirkan Bentuk ilhad tersebut Seperti yang didukilkan dari Ibn Abbas Mereka tidak memaksudkan Memberi batasan Bahawa hanya ini saja ilhad Yang lain bukan, tidak Tapi ilhad meluas ya. Ilhad bermacam-macam Al-Mushirikun Mereka melakukan ilhad Sebagaimana yang lainnya juga Mereka terjatuh dalam ilhad Wa'anil'a'mash Demikian pula Al al'amash telah diruatkan dari beliau bahwa beliau mengatakan Yudkhiluna fiham alaysa minha Mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah Apa-apa yang bukan dari nama-nama Allah Seperti yang telah kita sebutkan tadi Sebahagian Mereka Yaitu dari kaum falasifah Memasukkan nama-nama Allah Apa-apa yang sama sekali tidak pernah Disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Illatun fa'ilah Al-aqlul fa'al Dan yang semisalnya Ini semua Merupakan bentuk-bentuk ilhad Dan telah kita jelaskan secara rinci ya Macam-macam ilhad seperti ini dalam kitab Al-qawaidu al-muthla Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya Babun la yuqalu assalamu alallah Bab Tidak boleh Seseorang mengatakan Assalamu ala Allah Assalam, kata Assalam Apabila seorang menyebut Assalam Maka di sana mengandung beberapa macam makna Terkadang yang dimaksud dengan istilah Assalam adalah tahiyyah Mengucapkan Keselamatan, doa Tahiyah yang mengandung doa dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul jannah wa tahiyatuhum yawma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima tahiyat mereka tatkala mereka saling bertemu mereka mengatakan salam Wahidah hujyitum bi tahiyatim, fahiyo bi ahsan minha atau rudduha. Apabila ada seorang kaum Muslimin yang menyampaikan tahiyat ucapan selamat pada kalian, maka hendaklah kalian membalasnya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Yang dimaksud apabila seorang menyampaikan salam pada kalian, assalamualaikum, maka jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi Atau Membalas seperti yang semisalnya Waalaikumsalam Atau dia mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi Maka kita membalas dengan nabi baik Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Atau dengan yang semisalnya Waalaikumsalam warahmatullahi Apabila Orang mengucapkan salam Mengucapkan assalamu'alaikum warahmatullahi kita hanya menjawab dengan waalaikumsalam maka kita belum memberikan haknya dan kita belum mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala apabila seorang mengucapkan salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahiha bahwa apabila seorang membalas salamnya orang yang Mengucapkan salamnya sampai 'obarakatuh' maka dia menambah 'waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh amakfiratuhu' wa atau dia menjawab dengan yang semisalnya. Nah, wallahu a'lam. Dan di sana ada makna yang kedua yang dimaksud dengan assalam adalah keselamatan dari aib, dari kekurangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disempurnakan. Hal ini seperti apa yang kita ucapkan dalam tasyahud kita. Tatkala kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Kita meminta Agar kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan dan disempurnakan. Ya, eh, na'am. Yang ketiga, Assalam adalah merupakan salah satu dari asma ullah. Dari nama Allah Subhanahu Wa Taala. Fatin Allah Huwa Salam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Assalam. Fi as-sahih an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala fi dalam as-sahih yang dimaksud dengan as-sahih disini adalah Bukhari dan Muslim Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa fi as adalah kami <coughs> Apabila bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maka kami mengatakan assalamu ala allahi qabla ibadihi assalamu ala fulanin wa fulan ini yang mereka ucapkan pada saat mereka tasyahud mereka mengatakan assalamu ala allahi qabla ibadihi Assalam Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum Hamba-hambanya Assalamu ala fulan wa fulan Kemudian Keselamatan atas fulan dan fulan Ini yang pernah diamalkan Oleh para sahabah Dengan persangkaan mereka Bahawa Ucapan assalamu ala Allah maksud mereka adalah pernyataan syukur. Pernyataan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anggapan bahwa ini adalah hal yang diperbolehkan. Assalamu ala Allah. Ya. Seakan-akan ini merupakan doa dari Allah untuk Allah. Berdoa kepada Allah untuk Allah Nah, seakan-akan demikian padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan that yang semua makhluk berdoa kepadanya dan tidaklah Allah itu didoakan untuk Allah tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yud'a wala yud'a lahu tidak didoakan untuk Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menyelamatkan dirinya dari setiap afah, dari setiap kekurangan. Tak perlu. Nah. Persangkaan para sahabat ini adalah pernyataan syukur bukan berarti mereka meyakini bahwa Allah itu ada kekurangannya, ada naqs, ada aib sehingga butuh untuk didoakan kesempurnaan la dal la dzimakalla sama sekali tidak, bukan itu yang dimaksud. Nah. Tak Tatkala mereka para sahabat mengucapkan ini, assalamu ala Allah qabla ibadi. Lalu mereka mendoakan yang lainnya, assalamu ala fulan wa fulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu assalamu ala Jangan kalian mengatakan "Assalamu ala Allah", fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dialah as Nama Allah itu As-Salam dan Allah itu selamat dari aib, dari kekurangan. Allah Maha sempurna, tidak perlu didoakan. Ya. Dan tidak perlu didoakan oleh kepada Allah untuk Allah, tidak perlu. Allah itu Ghaniyun an kullil 'ibad. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Naam maka jangan kalian mengatakan ini. Jangan kalian mengatakan assalamu ala allah karena pernyataan ini seakan-akan ada isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala ada kekurangannya. Ya, sehingga butuh untuk didoakan, seakan-akan demikian. Walaupun terkadang seorang yang mengucapkan tidak memaksudkan itu. Tapi yang demikian ini tidak diperbolehkan. Ya. فَإِنَّ اللَّهُ وَسَّلَامُ Nama Allah subhanahu wa ta'ala salam dan memiliki sifat as-salam kata para ulama sifat as-salam ini merupakan ya, sifat subutiyah wa salbiyah sifat subutiyah menunjukkan kemaha sempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala sifat salbiyah di mana Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari setiap an-naqs wal uyub, an-naqais wal ma'aib. Allah tiiadakan dari semua itu, lalu ditetapkan kemaha kesempurnaan Allah dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan. Itulah Allah. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menyatakan ini. Lalu setelah itu barulah Rasulullah s.a.w... Mengajarkan kepada para sahabat Fa'idha salla ahdu'un um fal ya'ul Apabila Salah seorang kalian kalenda mengerjakan Solat dan dia Bertasyahud maka hendaklah Dia mengucapkan lalu Diajarkan oleh Rasulullah s.a.w Cara mengucapkan Tahiyat yang sebenarnya Nah At-tahiyatul Lillahi dan seterusnya Dan dari hadis ini pula Para ulama' menjadikan dalil bahawa at-tashahud hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disebutkan di sini lanjutan dari uh, hadis tersebut. Wallahu a'lamu bi'ssalam.